«Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається». Розділ дев'ятий «Ну що ж», – сказав Квентін, – «я розчарований». Він присів на бордюр, склав ліхті на коліна та подивився на лінію електропередач і спробував розібратись у власних почуттях. Подряпані руки пекли і пульсували. Навколо ніби було пізнє літо. І чомусь саме електродроти більш за все інше здавались дивними після двох років у Філлорі. Вони є машини. Авто здавалось неправильними тваринами, злими та інопланетними. Джулія сиділа на траві поруч, обіймаючи коліна і злегка розгойдуючись. Здається, їй було гірше, ніж йому. Серце Квентіна ніби потонуло та опустилось глибоко в бруд цієї клятої непотрібної планети. Він був королем. У нього був корабель, прекрасний, власний. Ніби хтось спробував надіслати йому повідомлення, щоб не замріювався. Якщо так, то він його отримав. «Та зрозумів я все!» сказав він у голос. Зрозумів і почув ваше повідомлення. Але все ж всередині він нагадав собі, що король навіть у реальному світі і нічого цього не змінить. Усе буде добре, сказав він. Ми усе виправимо. Джулія поруч вже стояла на карачках та випльовувала щось рідке і гірке на траву. Він підійшов, і став на коліна поруч. «Усе буде добре!» – сказав він. «Мені погано!» «Ми все виправимо! Усе буде добре!» «Перестань це казати!» Джулія закашлялась та ще раз плюнула на газон. «Ти не розумієш! Мені не можна тут бути!» Вона замовкла, підшокуючи слова. «Я не повинна тут бути! Треба звідси піти!» «А може розкажеш дещо детальніше?» «Мені треба звідси піти!» А можливо, Ключ подумав, що Квентін хоче додому. Але дім батьків – це не дім Квентіна. Там взагалі ніяких ознак життя не було. Юнак відчув полегшення. Він не був у настрої для розмови з батьками. Вони знаходились у елітному передмісті з великими будинками». Сусідка визирнула та подивилась на них з вікна вітальні. «Привіт! Як справи?» – махнув рукою Квентін. Обличчя зникло, власниця засмакнула штору. «Так, давай будемо сміливими і ходімо», – сказав він Джулії. «Зайдемо всередину, приймемо душ та, можливо, переодягнемось». Вони досі знаходились у повному філорійському вбранні, не непомітні. Дівчина не відповіла. А Квентін продовжував боротися з панікою. Йому знадобилось 22 роки, щоб вперше потрапити у філорі. І як це зробити зараз? Він повернувся до Джулії, але вона вже встала і не твердо йшла широкою порожньою приміською дорогою кудись і здавалась дуже крихітною посеред усього цього асфальту. Ось ще одна дивна річ реального світу. Асфальт не схожий ні на що в природі. «Агов!» Квентін підвівся та побіг за дівчиною. «У морозильці, напевно, є щось шоколадне». «Я не можу тут залишатись». «Я теж не можу, просто поки що не знаю, що робити». «Я збираюсь повернутись». «Як?» Джулія не відповіла. Квентін наздогнав її, і вони йшли разом у згасаючому світлі. Навколо була тиша. Багатобарвне зображення гігантських телевізорів мерехтіло у вікнах. «Коли вони встигли стати такими великими?» «Я знаю лише один спосіб потрапити у Філорі. Це чарівний Гудзик. Він був у Джоша. Можливо, нам вдасться його знайти?» Або, можливо, Ембер нас прикликає назад. Якщо ж ні, то думаю, ми в сраці. Джулія пітніла і йшла, хитаючись, стан дівчини дедалі погіршувався. Врешті Квентін прийняв рішення і взагалі поїдемо в Брейкбілс. Нам там хтось допоможе. Джулія не відреагувала. Я знаю, це слабка надія, а я не хочу в Брейкбілс. Я знаю. «Я теж. Але там безпечно, нас не годують. І там можна буде з'ясувати, як повернутись». Він сумнівався, що хтось із викладачів має уявлення про подорожі мультивсесвітом. Але в Брейкбілз можна з'ясувати, де зараз Джош. Або Закоханець, скупник Мотлоху, який і знайшов Гудзик. Джулія пильно дивилась вперед. Якусь хвилину думав що вона не буде відповідати. «Я не хочу туди», – сказала вона і зупинилась. Біля блискучого синього маслкару, що був припаркований біля бордюру. Низький автомобіль з турбокапотом спереду і заднім спойлером. Подарунок на 16-й день народження якомусь багатому придурку. Джулія озирнулась. А тоді стала на газон, де ландшафтний дизайнер поклав ряд каменів розміром з голову. Підняла один, надив легко, і кинула у водійське вікно автомобіля. Квентін навіть не встиг сказати, що не треба кидати камінь у вікно, бо це вже сталося. Знадобилось дві спроби, щоб пробити скло. Оглушливо заревіла сигналізація. Але, на диво, в будинках не засвітилось жодне вікно. Джулія простягнула руку через отвір і відчинила двері. Потім викинула камінь назад на асфальт та вскочила на чорне вінілове сидіння. «Ти, мабуть, жартуєш?» – сказав він. Дівчина ж підняла осколок скла та подряпала ним подушечку великого пальця. Прошепотіла щось та засунула закривавлений кінчик в замок запалювання. Сигналізація замовкла, машина захуркотіла, і ввімкнулось радіо. Граф Ван Гален, пісня «Паундкейк». Джулія трішки припіднялась та змахнула з-під себе залишки скла. «Сідай!» – сказала вона. «І іноді просто потрібно робити». Квентін обійшов машину з іншого боку, хоча й хотів, як у фільмах, проїхатись по капоту. І Джулія рушила, перш ніж він зачинив двері. Вони на швидкості поїхали від кварталу його батьків. Квантин, не вірив, що ніхто не викликав поліцію, але ж не чулося жодних сирен. Це була або дуже гарна магія, або удача. Джулія не вимкнула музику і навіть не зробила тихше. Сіра вулиця пропливала під ними. У будь-якому випадку... Ця машина краща, ніж карета. Джулія опустила те, що залишилось від розбитого вікна, щоб воно не виглядало розбитим. Як ти це зробила? Та просто зламала проводку. Називається закляття «не злом». Так ми це називали в старі часи. У які це старі часи ти крала машини? І хто ми? Джулія не відповіла, а просто занадто швидко повернула за ріг. Так що машина нахилилась на смішно пружній підвісці. Там взагалі-то стояв знак стоп. І я все ще думаю, що нам слід поїхати в Брейкбілс. Ми туди й прямуємо. То ти передумала? Так. Її великий палець усе ще кровоточив. Джулія час від часу обсмоктувала його та витирала об штани. Ти водити вмієш? Ні, і навчився. Дівчина вилаялась і зробила музику голосніше від честертона до Брейкбілз 4 години їзди це настільки близько наскільки можна взагалі підїхати до університету на машині джулія подолала відстань за три. вони мчали на захід через Масачусетс по старих міжштатних дорогах нової англії прокладеними через соснові ліси та пробиті через низькі зелені пахорби на схилах яких Виднілись голі червоні скелі. Сонце зайшло, в машині пахло цигарками. Усе навколо було якимсь токсичним, хімічним і неприродним. Пластикова обробка під горіх, електричні лампочки, бензин, який змушував автомобіль їхати вперед. Увесь цей світ був продуктом переробки нафти. Джулія усю дорогу слухала класичний рок по радіо. І було перебільшенням сказати, що вона знала кожне слово кожної пісні, яка звучала, але все ж підспівувала. Вони перетнули річку Гудзон у Біконі, штат Нью-Йорк, та з'їхали з міжштатної дороги на двосмугове місцеве шосе, звивезте і горбати. Крім співу Джулії, вони не розмовляли. Квентін усе ще намагався осмислити те, що з ними сталося. Було надто темно, щоб сьогодні вночі йти до Брейкбілз, тому Джулія показала йому, як знімати готівку без картки з банкомату на бензоколонці, де повнокомах. Вони купили їй сонцезахисні окуляри, щоб приховати дивні очі, і провели ніч в окремих номерах у мотелі. Квентін думав навіть, що розпорядник скаже щось про їхній одяг, але той промовчав. Вранці він прийняв справжній гарячий душ у справжній ванній кімнаті в західному стилі. Один бал на користь реальності. Він стояв під водою, допоки з волосся не вимилась уся морська сіль. Ванна була зроблена з пластику, у кутах павуки і все смертіло миючими засобами та освіжувачами. Отже хлопець привів себе до ладу, виписався з готелю та витягнув справжню, 16-унційну пляшку Кока-Коли з торгового автомата. Джулія чекала на нього, сидячи на капоті машини. Вона не сходила в душ. Лише я взяла стільки коли, скільки змогла. «Я думала, ти не знаєш, де Брейкбілз. Ти ж так мені сказав, коли я запитала?» «Я тобі так відповів, тому що це правда. Я не знаю, де універ, але думаю, є спосіб його знайти». Принаймні, я знав декого, хто це зробив. Він мав на увазі Еліс. Вона зробила це, коли була старшокласницею. Тому і вони повинні впоратись. Дивно про це думати, що Квентін збирається піти слідами колишнього кохання. «Доведеться пройти пару миль через ліс», – додав він. «Мене це не турбує. Візуальне закляття має показати Брейкбілз». Він прихований, але лише для того, щоб не пускати звичайних людей. Є закляття Анасазі або Ман? Можливо, просто відкриття Манна? Я знаю це закляття. Добре, тоді я дам тобі знати, коли треба буде його задіяти. Квентін ретельно зберігав нейтральний тон. Ніщо не дратувало Джулію більше, ніж відчуття, що випускник Брейкбілза ставиться до неї зверхньо. Принаймні, вона не звинувачувала його в тому, що вони повернулись на землю. Або, можливо, звинувачувала. Просто не говорила про це вголос. Стояв спекотний кінець серпневого ранку. Повітря насичене бронзовим сонячним світлом. Замилю внизу долини вони побачили величезний блакитний гудзон та припаркувались на повороті. Він розумів, що гордість Джулії – а, можливо, щось і більш важливе, постраждає від того, що її затягнуть назад до Брейкбілса, з благаннями про допомогу. Це не змінювало того факту, що це їхній перший, останній і найкращий, можливо, єдиний варіант. Квентін не хотів залишатись на землі. Він хотів квест, що ж тепер він у нього є. Квест, який полягає у тому, щоб повернутися до Філорі а ще й наука на майбутнє. Перш ніж вирушити, Джулія 15 хвилин витратила на закляття, яке, як вона коротко повідомила, змусить машину годину чекати, а потім самостійно вирушити до Честертона. Квентін не розумів, як це взагалі можливо, але промовчив. Якщо б було більше скла, то можна було б полагодити вікно. Тож горе тому, чий це був маслкар. Він поклав 200 доларів двадцятками 20 в бардачок, а потім вони випили решту кули та перелізли через огорожу. Це не були рекреаційні ліси, призначені для походів і пікніків. Вони не були догляднуті та зроблені зручними для користувачів старанними рейнджерами. Дерева тут росли густо, і прогулянка не приносила задоволення. Квентін постійно опускав голову надто пізно, щоб уникнути удару гілкою по обличчю. Кожні п'ять хвилин він влітав у павутиння, але не бачив павуків. А ще він не знав, що станеться, якщо вони увійдуть до Брейкбілз, не знаючи про це. Теоретично, звичайно, нічого, але професорка Сандерленд встановила новий бар'єр після нападу звіра. І цей бар'єр може подрібнити будь-кого у порошок. Будь-якої миті вони могли зайти туди. І від цієї думки у Квентіна поколювало обличчя. Через півгодини він зупинився. У лісі було тихо. Жодних ознак універу. Але хлопець відчував його десь тут, ніби той ховався за деревом, чекаючи, щоб вистрибнути на мандрівників і налякати їх. І він постійно згадував Еліс коли вона, бідна дівчинка-підліток, блукала всю ніч, шукаючи шлях. І було б краще, якщо б вона його не знайшла. «Давай спробуємо тут», – сказав він. Джулія почала закляття Анасазі у своєму грубому лютому стилі, прибираючи невидимі шари повітря перед собою, ніби витираючи туман з лобового скла. Квентін мимоволі здригнувся, спостерігаючи за деякими позиціями рук. Але це не робило Джулію менш сильною. Іноді здавалось, що її закляття навпаки сильніші. Квентін почав працювати над закляттям Манна. Але так і не скінчив. Почув, як зазвичай незворушна Джулія скрикнула і відступила на крок назад. У повітрі перед нею, в квадраті, який вона очистила, висіло обличчя. Воно належало чоловікові з цапиною борідкою, у королівсько-синій краватці та жахливому жовтому блейзері. Декан Фог. Голова Брейкбілз. Його обличчя знаходилось в квадраті, тому що він стояв прямо перед Джулією. «Що ж?» – сказав декан, розтягуючи «о», допоки майже не заспівав. «Блудний син повернувся». І через п'ять хвилин вони йшли через велике трав'яне море, яке було таким же пишним, зеленим і величезним, як завжди. Розміром десь з півдюжини футбольних полів. Літнє сонце палило прямо зверху. Тут був червень, усередині чарівних стін. Це було неймовірно. Квентін не повертався сюди три роки, з тих пір, як він пішов до фога і попросив виключити його зі списків чарівного світу. Але все ж тут нічого не змінилось. Запахи, газони, дерева, діти – це місце як шангріла забуте часом. «Ми спостерігали за вами з того моменту, як ви покинули дорогу. Захист виходить дуже далеко за межі того, що було за ваш час. Далеко». «Одвійні плетені лінії сили зробив наш новенький з теоретичного відділу, а я навіть не розумію половини того, що він взагалі робить. Отже, ми тепер бачимо карту усього лісу в режимі реального часу. Вона показує будь-кого. Вона навіть кольорово кодована за намірами та станом душі. Це просто прекрасно! Чудово!» Квентін був приголомшений. Джулія теж мовчала. Бог знає, що вона відчувала. Він, напевно, не вгадав би. Дівчина не була тут з часів провального іспиту. Вона не говорила з тих пір, як з'явився Фок, хоча їй і вдалося потиснути йому руку, коли вони представлялись. Декан базікав про школу та її територію, про однокласників Квентіна та про всі вражаючі й поважні речі, якими вони займались. Багато чого змінилось. Наприклад, Брейкбілз став силою, з якою рахувались на міжнародному велтерському турнірі завдяки зусиллям одного особливо спортивного молодого професора. Одна з топіарних тварин слониня вирвалася з живоплоту і бігала навколо території, хоча й дуже повільно, зі швидкістю близько ярда на день. Група природників докладала величезних зусиль, щоб зловити її та притягнути на місце, але поки що безрезультатно. Бібліотека усе ще потерпала від спалахів літаючих книг. Три тижні тому ціла зграя далекосхідних атласів злетіла в повітря жахливо широкі м'язисті томи, як альбатроси, і зруйнувала зону видачі, змусивши студентів повзати під столами. Книги фактично знайшли вихід через парадні двері і сіли на дерево біля Велтерської дошки, щоб кепкувати з перехожих на суміші мов. Це було, аж допоки книги не намочив дощ. Це змусило їх повернутися назад до стелажів. Усе, про що думав Квентін, це те, як дивно, що це все відбувається. Кілька студентів лежали на траві, переважно дівчата, засмагаючи. Вони насолоджувались сонячним світлом настільки, наскільки це дозволяла шкільна форма. Заняття скінчились, але випускного ще не було. Якщо б Квентін повернув ліворуч і пройшов повз групу живих дубів, то дістався б до котеджу. І той був би повний незнайомців, які байдикували на підвіконнях, пили вино, читали, займались сексом. Хлопець сумнівався, чи хочеться бачити. Але тепер, знаходячись поруч, зрозумів, що дійсно не хоче. Студенти спостерігали, як вони троє йдуть повз, спершись на лікті. Сповнені жалю до тих, хто був настільки дурний, щоб закінчити навчання і постаріти. Квентін їх прекрасно розумів. Вони почувались королями та королевами. От і хай насолоджуються. «Я не був упевнений, що ми коли-небудь знову вас побачимо, після вашої, як це назвати, відставки. Небагато людей, які роблять цей вибір, повертаються, знаєш. Коли ми їх втрачаємо, то втрачаємо назавжди. Але ти, Квентін, як я розумію, побачив, як би це сказати, головну свою помилку. Вони залишили палаючу широчинь моря, Заради прохолодних стежок лабіринту, які відкривались через несподівані проміжки часу в маленькі квадрати та кола, у середині яких розташувались бліді кам'яні фонтани. Ті самі фонтани, біля яких він лежав з Еліс, хоча й стежки були інші. Фок наказав їх перемальовувати раз на рік. «Я передумав», – сказав Квентін. Але з вашого боку було дуже великодушно прийняти мене в мою, як би це сказати, годину потреби? Як скажеш. Фок витягнув хустинку залацкана та витерлоба. Він постарішав. Ця пинна борідка була новою, переважно білою. Здається, декан жив тут увесь цей час. Щодня він займався з дітьми, які потім йшли далі і залишали його. Бог усе ще бачив у Квентіні хлопчика, яким він був раніше. Уся група зайшла в будинок та піднялась до кабінету декана. Перш ніж Квентін пішов за ним усередину, він повернувся до Джулії. «Ти почекаєш тут?» «Гаразд. Просто мені краще усе це зробити віч на віч». Джулія великим і вказівним пальцями зробила безрадісний знак «Окей». Чудово. Сіла на лавку біля дверей Фога, призначено для неслухняних студентів. Схоже, з Джулією усе буде добре. Декан сів і склав руки перед собою на столі. Багаті, шкіряні, знайомі запахи влетіли в Квентіна, намагаючись повернути його в минуле. Хлопець задумався, що б він сказав, якщо б мав можливість поговорити з собою багато років тому. Діяти обережно, прийняти синю пігулку, можливо, зробити щось більш практичне, наприклад, ніколи не спати з джанет та не торкатися дивних ключів. І що б сказав його молодший я? Напевно, просто подивився б на нього зі зневагою, як Бенедикт. Отже, що я можу для тебе зробити? Що привело тебе назад до скромної Альма-Матер? Проблема полягала в тому, як попросити про допомогу, не розкриваючи більше ніж слід про Філлорі, існування цього світу усе ще було секретом, і Фок це остання людина, якій треба про це розповідати якщо він дізнається, то дізнаються й інші, і наступного разу це буде точка відпочинку дітей з Брейкбілс на весняні канікули. Форт Лодердейл, чарівного мультивсесвіту. Але все ж, треба було з чогось почати. Можливо, просто прикинутись невігласом? Декан Фог, що вам відомо про подорожі між світами? Ну, взагалі трохи. Звичайно, більше теорія, ніж практика. Той засміявся. Кілька років тому у нас був студент, який цим цікавився. Пенні його звали. І, напевно, це не справжнє ім'я. Так, він навчався зі мною. Його звуть Вільям. Так, він і Мелані, ну, професорка Вандервеге, провели чимало часу, працюючи над цим питанням. Вона, звичайно, зараз на пенсії. А чому ти питаєш? Ну, він мені завжди подобався, сказав Квентін, імпровізуючи. Пенні, Вільям. «І я розпитував, але ніхто його давно не бачив». І подумки додав, з тих пір як божевільний напівбог відкусив йому руки. «Тож я подумав, чи ви знаєте, де він?» «Ну?» Фок погладив цапину борідку, розмірковуючи або вдаючи, що розмірковує. «Ну взагалі-то я не можу роздавати інформацію про студентів направо і наліво, без їхньої згоди». Це було б неправильно. Я ж не прошу його номер мобільного. Просто подумав, що ви могли щось чути. Фок нахилився вперед. Пружини його крісла заскрипіли. Мій любий хлопчику, мені багато чого відомо, але я небагато можу сказати. От, наприклад, ти відмовився від посади в тій фірмі на Мангеттені. І що, думаєш, «Я про тебе усім все, що міг, розповів?» «Ну, напевно, ні». «І до того ж, якщо ти справді хочеш знайти Пенні, я б порадив тобі шукати в цій реальності, а не в якійсь іншій. Залишитись на обід». Отже, Джулія мала рацію. Їм не слід було приходити. Вочевидь, Фок нічого не знає, і перебування поруч із ним не піде на користь». Квентін відчував, як регресує в напрямку підліткової істерики. Щось схоже на розмову з батьками. Ніби він втрачав усяке уявлення про те, ким є, і який шлях пройшов. Хлопець справді не міг повірити в той благовійний жах, з яким він колись ставився до цієї людини. Виходить, що? Гендальфа замінили самовдоволеним обмеженим бюрократом? «Я не можу залишитись, але дякую, декан Фок». Квентін ляснув руками по колінах. «Насправді, думаю, нам з Джулією краще піти. Перш ніж ви підете, я хотів би продовжити цю розмову. Я чув досить екзотичні чутки про те, чим ви і ваші друзі займались останні кілька років. Про це говорять студенти». «Ви знаєте, справжня легенда цього місця!» Квентін підвівся та знизав плечима. «Ну, це всього лише, діти! Не вірте усьому, що чуєте!» «Запевняю, не вірю!» Очі Фога звідкись знову набули своєї старої кремінної іскри. «Але старий декан, якщо дозволиш, дасть пораду!» Я не знаю нічого про міжвимірні подорожі і не знаю, чого вас цікавить Пенні, але упевнений, що він вам ніколи не подобався, і про нього ніхто руками не чув, як і про Еліота Во, Еліс Квін і Джанет Плучинські». Квантин помітив, що Фог не назвав ім'я Джоша, хоча про нього треба було запитати в першу чергу і, можливо, отримати ту саму відповідь. І ось тепер, Квентін, ти тут, з цивільною людиною. Здається, з самоучкою. Це не те, що терпить Брейкбілс. Я не знаю, у що ти вплутався, але я багато років робив для тебе послуги, а тепер повинен подумати про репутацію та безпеку школи. Ага, ось і Фог якого він знав і боявся раніше. Отже, він не зник, просто прикидався мертвим. Але Квентін тепер не неслухняний школяр. О, я це знаю, декан Фок. Повірте. Тоді добре. Квентін, не копай занадто глибоко. Не підіймай гівно вгору. Зараз у тебе вигляд людини, яка думає, що знає усе краще за всіх. «Запам'ятай, смиренність – це корисна якість для чарівника. Магія знає усе краще, а не ти. Пам'ятаєш, що я сказав тобі у ніч перед випуском? Ви не володієте магією. Ви її лише позичаєте, це в кращому випадку. Це те, як бідний професор Марч розказував про черепах. Не треба їх дратувати». Одного світу має бути достатньо для будь-кого. Легко йому говорити. Він знає лише про один. Дякую. Я постараюсь запам'ятати. Фок трагічно зітхнув. Як Кассандра, що попереджає троянців, яким не судилось бути почутими. Ну, гаразд. Професор Гейгер зараз в загальній кімнаті молодших курсів. Це на випадок, якщо вам потрібен портал. Хіба що ви хочете вийти тим же шляхом, яким прийшли? Ні, дякую. Ми використаємо портал. Квентін ще раз підвівся. До речі, та самоучка, що сидить у коридорі, вона краща чарівниця, ніж більшість ваших студентів і більшість викладачів. Через півхвилини він з Джулією йшли до загальної кімнати молодших курсів. Треба їм покинути Брейкбілз. Бо він менший, ніж пам'ятав Квентин. Він ніби в Алісі в країні чудес випив чарівне зілля, та відчував, ніби голова його стирчить з димаря, а рука з вікна. "Добре, що ти сюди не поступила", пробурмотів він. "Лише б згаяла час". "Справді?" здивувалась Джулія. "Схоже, час згаяв ти".